preguem nos un humor, per això arriba en David Balaguer. Bon dia. Hola, bon dia. I bon any. Igualment. Portem 59 hores de l'any. I atenció, perquè dels 12 dies festius que queden, només un cau en cap de setmana, que és Sant Joan. Exacte. Uh -huh. Hi ha un dimarts 13, que serà 13 de juny. És que jo m'ho miro tot això, perquè em fa un poc aquests dies. Un dos dimarts 13 al juny, al eh? sí, juny. Uh -huh. I dos divendres 13. Gener i octubre. Però atenció, una data per tremular. 6 del 6 del 2006. És a dir, 6 del 6 del 6 del 6. Sí, sí, sí, el sí, número de satanès. Sí, sí. Ningú no vol que la seva criatura neixi aquest dia, però Ningú vol, això. Però, clar, algun naixement hi haurà aquell dia. Uh -huh. És una data que no es prohibirà, o sigui, quan es produeixi, no es produïa des de... feia 100 anys. Exacte. 6 del 6 del 1906. I nosaltres la viurem. Aquests dies tu te'n diu bon any. Vas pel diu bon any. Sí. Doncs avui li dediquem la secció a l'any 2006. Sí, amics meus, l'any 2006 va néixer a les 12 en punt de la matinada a la clínica Coratxan de Barcelona. Va pesar 3 quilos 800 grams i va medir 48 centímetres. La llevadora que el va portar al món, Cindy de l'Àlamo, va declarar visiblement emocionada. Serà un any entremaliat, com tots els parells. Vé amb ganes de gresca i canvis. Quin trapella. Però escolta'm, Javi, no tot són alegries. A la mateixa hora, al cementiri de Collserola se li dedicava a un darrer sentit comiat a l'any 2005 fou una cerimònia íntima on es van desfermar les emocions però que ningú es posi trist Javi, no plori plau. estos ojos negros no los quiero ver llorar no són negros da igual, és la cançó de Duncan Du els anys tenen perfectament assumit que la seva vida dura 365 dies 366 a tot estirar si l'any és de traspàs però avui no és un dia per tenir pena. Jo avui sóc feliç, Javi. Perquè et porto un document sensacional. Una entrevista en exclusiva. L'any 2006 ha acceptat atendre la modesta trucada del món a rac Fins ara els anys només concedien una entrevista a la BBC. Però aquesta vegada els privilegiats som nosaltres. Com ho has aconseguit, això? Gràcies a la meva bona relació amb el seu cap de premsa, Simon Weaver. Vam estudiar junts del l'EGB i em devia un favor una història rocambolesca que ara no explicaré només et diré que els protagonistes eren la noia més maca de la classe Chantal Morales i un calipo de Lima Limón Chantal on vien sentir durant les fries noies d'invern però això és es passat Tornem al present, perquè m'informa Marca Ortuño que ja tenim en línia l'any 2006. I evidentment no volem que s'esperi, és massa important. Any 2006, bon dia. Hola, molt bon dia. Sabem que ja es troba immers en la planificació d'aquests 363 dies que li queden demandats. Voldríem saber quines són les línies que està traçant amb què ens trobarem els ciutadans del món? Miri, eh, com bé sap senyor Balaguer, nosaltres apostem pel canvi i estem treballant uh -huh. en aquest sentit no? tot i això no volem treballar amb una excessiva previsió uh -huh. i per tant ara no li puc dir amb què ens trobarem al febrer o al mar eh? però el uh -huh. que sí està molt clar és que de moment ja tinc planificat fins al 12 de gener i que en aquesta línia anirem treballant doncs aquests 363 dies que encara queden per davant. Perfecte. Aquesta mateixa tarda tenim entès que es reunirà amb els seus 12 consellers. Els seus 12 consellers? Sí, els mesos de l'any. Gener, febrer, març, ah, abril, sí, sí, maig, sí. juliol, agost, setembre, octubre, novembre, dezembre. Ah, sí, sí. Dèiem que aquesta tarda es reunirà amb els seus 12 consellers. Ens podria avançar els continguts d'aquesta trobada? Doncs miri, eh, és una trobada de cortesia per fer la primera presa de contacte. Uh -huh. En sí que cadascun dels mesos vol la seva porció de glòria i per de mirar molt bé com repartim les coses perquè ningú se'ns ofengui, eh? no, no, no sé si m'entén però jo no vull ferir susceptibilitats eh? tots els mesos, com és lògic volen que passin coses durant els seus dies mm. i llavors avui farem això, no? reunir-nos per començar a definir com aniran les coses Per tant el món sencer reclama més alegries i menys gràcies uh -huh. s'ha plantejat tancar l'aixeta de les penes, els torments i les tragèdies miri senyor Balaguer, em dol, em doli molt eh? que em faci aquesta pregunta formulada de cara a la galeria eh? no, no. perquè vostè sap també com jo que no podem la xeta de les desgràcies regular-la sí no. i en aquesta línia treballarem, li puc garantir però lògicament escamparem algunes potades al llarg de l'any no. tot i que intentarem, repeteixo que quedin ben repartides i aquest és un dels objectius primordials del meu mandat l'any 2006 té, té, té una de molt semblant aquí Quico Oms, de Convergència General <ríe> ara, li formularé... <ríe> ara li formularé una pregunta que li pot resultar frívola o sé però necessito fer-li Fa referència al meu equip. L'Espanyol guanyarà algun títol? Doncs miri, Balaguer, eh, sento dir-li que va ser que no. Eh? no, no. <ríe> doncs escolti bé el que li diré. Li faré, li faré una proposta, veure què li sembla. Li dono mil euros, mil euros de la meva butxaca, per la copa de la UEFA. Eh, miri, en aquest cas parlem de fora d'entén. D'acord. Any 2006, moltes gràcies per atendre la trucada del món a RAC1 i, sisplau, sigui benèvol amb nosaltres. Perfecte, així ho intentarem. Moltes gràcies a vostès. Adéu. ...una exclusiva única...